أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوالي الأمين وعلى آله وسهبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك دوام النعمة وحسن الختام Rabena firlena, vali walidina, vali mešaihina, vali esatizatina, vali man lehu hakunalina. Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo od umeta njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda. Salavat i salam njemu, njegovoj častnoj i plementoj porodci, vrlima sahabima i neka je salavat i salam svima onima koji nose istinu u svojim srcima i nastoje živjeti u svojim životima do sudnjega dana. Amin. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš svakim dobrom na oba svijeta, da nas milošću svojom uvedeš među svoje odabrane robove i dadneš da budemo od onih koji stalno nastoje proširiti svoje zdanje o Tebi, o Tvom poslaniku, o Tvojoj veličini i mole dan njihovom da u trenutku njihovog presedenja posljednje riječi budu la ilaha illallah muhammadur rasulullah Draga braćice i poštovane sestre i dalje se družimo sa hadisima rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem i kada pogledate ono što čovjek u životu odabire je upravo ovi trenutci Allah nas da bira da budemo u džamii Allah nas da bira Da budemo na mjestu koje njemu najdraži. Jer najdraža mjesta gospodar su džami. I on odabire koga će zaista dovesti na ova mjesta. Nadavno jedna majka se požala kako joj se kćerka pokrila. I kaže Božijeg davanja kako je ona razumjela što znači Allahov dar. Kaže Dva djeteta prije nego što je zatrudnila sa tom curcom, imala je spontani pobačaj, dvoje djece je zgubila prije tog djeteta. Je dao da, da se ona rodi. Ali kaže šta je još, tu u našoj jednoj bosanskoj čarši se desilo. Kad je bila trudna sa tom djevojkom eto koja se odlučila pokst, kaže doživi tešku nesreću. Nešto je palo ili ormar ili nešto, objeo je noge smrska dok je trudna bio. I kaže, jednu nogu su joj morali amputirati, djete preživi. I Allah, dragi i nije da ona odluči da se pokrije. Tako da veličinu gospodara treba spoznavati upravo krozo I kad su jednog mladića pitali, šta ti je najdraže od svega, ne? kaže, najdraže mi je to što je Allah moj gospodar. Jer svak uzme, svak će se nekom i počiniti. Ja se nikom je, Allah me je stvorio slobodno, ja sam svoje srce odabro da njemu vratim. I možda je jedan od najvećih zadataka nas, ova srca koja nam je Allah dao, da budu slobodna. Da vratimo, da kažemo, gospodar, mi tebi vraćamo slobodni. Slobodno se tebi vraćamo onako kako smo u stvari tvoj robovi. Suština je, mi smo njegovi robovi, mi ne možemo izaći iz toga. Ali smo mi odabrali da krenemo onim putem sa kojim je on zadovoljan. Kao što smo uobičajili, na početku ćemo se setvatiho miledovo i mama Buharićju hadisku zbirku čitamo redalila el-Fatih. Još uvijek govorimo o abdestu, još uvijek smo u poglavljima koji, koja nas podstiču da svaki put kada abdestimo da nastojimo da Razumijemo da je to naša priprema za namaz. I kada osjetimo da smo prisutni u namazu, onda one pripreme koje smo trebali obaviti prije namaza, onda smo ih dobro obavili. I zaista je abdest jedan, ako možemo tako kazati, ključ dženeta. Vi znate da je Božiji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao Hazreti Bilal o Habeši čuo sam tvoje nanule U jennetu ispred mene kaže: "Bila ale šta ti uradiš?" Pita ga Božiji poslanik Muhammed sallallahu alejhi Kaže: "Nikada nisam abdest izgubio." Čo izgupio, mi kažemo izgubi, nikada nisam ostao bez abdesta. I tu ostao bez abdesta. Kaže: "Nikad. Kad bi abdestio, odnabi. Izgubim abdest, odma sa abdestim." I kaže: "Čim abdestin kanjan dva rekata." Kaže mu Božiji poslanik sallallahu alejhi ve "Time Time si me pretekal. Jer čuje Resula, njegove nanula u džanetu. Tako da je jedno od pravila da Abdest čuva osoba koja je vjernik i vjernica. Zašto? Zato što Abdest podrazumijeva i da čovjek i u trenutku neke srđbe da kaže imam Abdest, ja sam se naoružao. Sada je na da pokažem da, da sam osoba koja, koja drži do toga. 41. poglavlje babu men madmada wastansaka min hurf min garafatin wahide kaže poglavlje ona je koja izapra usta i nos jednim jednim zahvatom vodi. Tu je 191 hadis vi znate i sunnet rasulullah sallallahu da je posunnet božjeg poslanika sve postupke osim potiranja glave ponovite tri puta Međutim, morivajte, ma se spomni da je Rasulullah nekada i dva puta bi oprao ruku ili oprao lice, nekada jedan put. Vi znate da je minimalno minimalna je obaveza, to je ono što kažemo fard. Prilikom abdesta barem po jedan put oprati lice, ruke do iza lakata, potrati glavu i oprati noktušova, četiri osnovna farza koja su ispomenuta u Kur'anskom majetu, gdje nam gospodar naređi. E sada ovdje kaže, pokazuju nam na koji način je Rasulullah s.a.v. nekada izapirao svoja usta, izapirao svoj nos, nekada bi odbajao, ali nekada bi izjedni, kada bi zahvatio vodu jedan put, uzao bi, izaprao bi svoja usta, stavio bi nešto vode u svojom ubareku usta, a onda bi istu tu vodu, jel, koja bi mu ostala nakon što bi uzao usta dio, istu tu vodu, onaj, onaj, istom tom vodom bi očistio svoj nos. Dakle, uvukao nešto te vode u nos da da očisti. I ovo možete probati ujutru na sabah kad ustajete. Dokle god ne uzmeš abdest i ne zaperiš nos, ne prolazite ona pospanost. Zašto jer šaitan laže tudla, ali ih tu sveti posebnog nije da napravi. I onda kada abdestiš, kad počneš, prvo šta uradiš? Proučiš dovu kad se probudiš, ali tako? Pa potarješ malo lice, kako nas je Resulullah s.a.v. naučio, kaže jemsah nau, nou, jer u trenutku čim potarješ sve lice, odmah isto kada se malo razbudi. Ustaniš, tek kada izapereš, kada uzmeš abdes i izapereš nos, osjetiš nekako da da si otjerao, otjerao taj pritisak s nam. Kaže, hadesana musedad, kala hadesana halid ubn abdillah, kala hadesana amr ubn jahja an ebihan abdillah ibn zayda. Prenio nam imusa ded od Halda ibn Abdullaha, od Amra ibn Yahya od njegovoga oca Yahya od Abdullah ibn Zeida. Ovo je jedan od ashabe Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: "Inne afragha min al-ina'i ala yadayhi faghasalahuma." Šta va ovaj ashabu radi? Uči nas kao što smo ranije imali, prvo što čovjek radi prije nego što uzme abdest jeste da opere svoje ruke, jer ne zna šta ima na rukama. Ako čizneke posude zahvatiti od onda Prvo što treba, prosudi iz te posude i sebi na ruke i oprati. što je uradio Hazret Abdullah ibn Zaid kaže, iz posude izlilo nešto vode na svoje ruke. Fa gasalahu i oprao obje ruke. Summa gasala wa madmada wastanshaqa min kaffatin wahidah. A onda je uzeo iz posude vodu. Subhanallahu ovo kad imate do te mjeri ljude koji su pratili Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi u svim njegovim stanjima paste sad što vidite kako on opisuje ovakvo sam video kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da znači uzeo je onaj uzeo je svojom jednom šakom vode i šta je on da uradi kaže kaže uzeo je isprao je usta i noštom vodom kaže min kafatin wahide iz jednog zahvata sale dalike salaten i tri puta to ponavljao tio vode bi unio usta a dijelo vode bi zapros svoj nos i tako tri puta radi Sađao srede ih do pa bi opra nakon toga svoje ruke do, do izalakata. iz alakata. Merleteini merletein. Evo da što je uradio, oproy 2 dva puta, dva puta. I subhanallah. Lepota hadisa Rasulullah i lepota poznavanja njegovog stila življene. Jeste znati da to nije usko Da je Boži poslanik s.a.v. dao nama vjernicima i vjernicama toliko uširi. Što kaže, znate kad su na dvojica učača učili Kur'an. Pa jedan proučio, primjera radi u ima imate Ridvan i Rudvan. Jedan proučio Ridvan, a drugi Rudvan. Isto je značenje, ali drugačije. Kažu ashabi, kako je? Kaže, Božiji poslanik i ovako je objavljeno i ovako je objavljeno. To je ljepota. To je ljepota koju Kaže, u Amesaha, di raske ma ma aqbala ma adbara sattim ye bozhi poslanik sallallahu alaihi wasallam potrao glavu kaže ma adbar ma aqbala wa adbara i sa zadnje strane vi znate da je obaveza prilikom potiranja glave barem jednu četvrtinu znači onoliko koliko nam, koliko nam je široka naša ruka to je otprilike jedna četvrtina glave <coughs> dalje wa <coughs> zatim je oprao svoje svoje noge do do članaka. Sulla kala hakeza wudu u Onda im je kazao, ovo je Abdest Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje, kada posmatramo pripremu za namaz, ja mislim da smo do sada jedno sedam hadisa Resulullah sallallahu alaihi wa sallam od različitih ashaba, gdje nam oni tačno kažu, ovako sam vidio Bože i poslanika da Abdesti. I zbog toga, čast je zaista, koju nam je gospodar dao, da imamo Taj dar, da nam je ne ne namaz samo ne onako kako alahu na sećdu padam, nego i priprema za taj za tu sećdu božje poslanik sallallahu wasalam, nas je naučio kako to učini još jedna stvar ovdje ovaj način uzimanja uzimanja abdest, kada izjedne šake uzme čovjek i zapere i usta i nos kao da je resulullah sallallahu alaihi ve sellem nekada ashabi uputio na činjenje Da neće uvijek imati jednaka, jednaku situaciju. Nekada će moći samo abnestiti ono što je obavezno. I da je Boži poslanik Muhammed, s.a.v.a. svaki put abnestio po tri puta. Onda to tri puta bilo šta? Ne bilo sunat nego bio fast. Zamest tog dan. I nekada govorim čak, ja se ponosim svakim aspektom Resulullahovog života. Gledajte, kad smo govorili o prije četiri godine možda ovdje na isto mjesto poredišnom životvora sallallahu alajhi wa sallam. ljudi da božji poslanik sallallahu alajhi wa sallam nije oženio arabkinju i ne arabkinju da nije oženio udavanu i neudavku da nije oženio mlađu i stariju znamste da Resulullah se samo oženio starijim sunnet bi Resulullah sallallahu alajhi wa sallam, bilo samo da se osoba ženi i starijom ženovoti da je Resulullah sallallahu alajhi wa sallam samo oženio arabkinju Ne bi bilo dobro bosankam. Ti dobro, da je ženio samo strankinju. Ne bi dobro bilo araknja, el' tako? Pazite, onaj ko voli nekoga, ti gledaš, onaj Arsalan aka illa rahmetallil alamin. Allah te je poslao kao milost svim stvorenjem. Da ljudi ne bi kazali ovo je od sunneta Rasoolaha u tom odnosu koji je osnovna čelija ljudskoga društva. Resulullah s.a. ženio se uda, udavanim i one koji su na udavane. Ženio se mlađim, ženio se starim. Arapkinjama narati. Dar, gospodar. Isto tako u abdestu. Zameste da je Boži poslanik svaki put abdestio. Ili ono što često govorimo. Vi znate da je Boži poslanik zredno sa shavima svojim. Prvi 13 godina koje je proveo u Mekiju, svima im je obave zabio noćni nabog. Zamisli sad nas, evo, koji smo izašli iz nekog perioda Kada smo sistematski gurani od islama, da kažemo, ne, ne, od sad mi moramo redovno, svi zajedno, noćni namaz klanjati. Zašto? Da bi, da bi se, se odvojili Trinijest godina svima im obaveza bilo. Nakon što su prešli u Medinu, ostala je obaveza poslaniku, sallallahu alaihi wa a vjernicima je olakšano, mogu da klanjaju, da ne klanjaju. Čak ima hadisa, subhanallah, ko klanja, jelde, jaciju u džemat, ko da je klanjio polovinu noći, ko klanja sabah u džemat, Tko da je u drugu polovinu? Allah ovog dana, ljudi. Jer Allah, dragi nas, zna. Zna naše slabosti. Zna naše obaveze. znači ime ćemo u životu se onaj zauzeti. I zato jedna od karakteristika vjernika i vjernice je isključivo hodanje stazov resulama. Svaki drugi put u odnosu prema stvortelju je zatvoren. Ti možeš krenuti. Nije sporno, imaš izbor da kreniš. Ali vjeruj mi, Tri ans puta ili ćeš samog sebe slomiti ili ćeš nađao bog preselio tutam i videćeš da su vrata na kraju bila bila zatvorena. Božjih poslanikovim ovim hadisom koji je na neki način opis njegovog postupka uči nas. Prvo, ono je što je a recimo Azu rekao, kaže Božjih poslanik sallallahu alayhi ve njemu, kaže Božjih poslanice, ako sam na rieci da ima vode koliko hoću, kaže ima li preterivanja? Kaže, i da si na rijeci, ne smiješ kad si na rijeci, uzmi vode koliko ti treba da obdje stiš, nemoj, nemoj vodu upotrebljavati preko onoga što ti je potrebno. To je onaj adhab, je došao kod njega kao ne muslimat, pa je pojao svog rad. Kad je sljedeći put došao, kaže, malo si pojao, kaže, prošli put sam jeo, kaže, kao nevjernik, sad jedem kao muslimat. Prvo što je promijenio, promijenio ono što svaki dan mora rad, a to je jel. Došlo je, kaže, kod Resul Laha, kaže, sve što je hranije bilo sepoj. I kad je drugi put došlo oko muslima, nije mu pripremili puno hrane. Kaže, znate, ovo je onaj, čak imate hadis, ona Resul Laha, gdje Hadretija iša spominje, i to je jedan od najrečitijih hadisa, kada žena opisuje svoje muže. Je taci na drab. Ona svaka opisuje, hadis je zove Umu Zara, i svaka opisuje, kaže, moje muže, kaže, poputlava, lava, kad uđe sve pometi se pojedi u kući. E sad kažu, hoće li reći da je častiti ili ili će reći da je izjelca. Jer ubiti ne znaš. Kaže on je polag uči se pojedi. Da li ga pali ili, ili ga kudi. I to je to je ona, onda se zbunis. I šta je bilo kad je drugi put došao kod Rasula, kaže Božji poslanici, pojao sam, kaže jedi. Jesam se najao jesam. Kaže ranije sam jeo kao nevijenik, a sada jedem kao vijeni. Da mi je tada Rasulallahu alejhi Innel mu'mine leje kulu fi mi'anu ahid. Kaže, vjernik jede u jednoj utropi. A nevjernik ti sebati ti a, a kaže, nevjernik jede u sedam. A to je pitanje, pohlepe oči. Jedan od dava ah kaže, kada si presto, znamo da se volio dobro po pitamo ga, kada si presto to? Kaže, kada sam prošli Ramazan video kako djeca muslimanska u Somalii umiru. Sam si umiru od lada. A mi imamo situaciju da za 20-30 godina kaže ti tvoj ljekar, kardiovaskularni hirušt, šta ste to gospodine sa svojim srcem radili? Kako ste mogli se tako operati? Stil življenja Muhamada sallallahu je nešto što je sreća i na ovom i na budućem svijetu. I zbog toga ovaj hadis, kako nam to Abdullah ibn Zijed prenosi, pokazuje nam smjernicu. Najprije, kada hoćemo da objestimo, operimo sve ruke. Hvala, drago, gospodar, mi sada imamo česmu, Ali probajte, koliko je nas ovdje. Samo da mi, koliko nas ima ovdje, samo da mi smanjimo onaj mlaz vode prilikom uzmanja abdestva. Na hiljada litara, Allah mi večeras i sutra ujutru bi se uštijedili. Hiljada litara. Samo da malo smanjiš mlaz, da ti ne treba prejakla. Druga stvar, između pranja, ako ti treba vremena da podigneš nogu ili niski nočarap, koliko puta meni je, teče voda dok, dok, dok skida? Evo, ništa da drugo ne gledaš. Ekološka svijest muslimana samo na to je da poradi. Čovječe, svaka ta kap vodi, subhanallah, svaka ta kap vode je možda bila kap koja će pasti na neko sjeme i to sjeme će neku neko zrno pšence koje će možda nekoga gladnog na A ti si u potrijebi. Samo ništa drugo da ne gledaš. Evo, nas koliko ima da kažeš, kada abdestim želim da, do... i subhanallah, najveće stvari, najveće promjene. Ne počinju od nekih velikih priča. Počinju od malih priča koje ljudi mogu primijeniti. I kada gledate vjerovijesnikov model u vođenju i organiziranju ljudi, to je taj model. On je sve ono što je govorio ljudima prvo na sebi primijeniti. Onda ljudi mogu prim. Onda ljudi mogu ukazati slušajte, jer je Allah mogao dati nama Kur'an bez poslanika. Ne, da on nam je Kur'an i poslanik. Da on nam je Kur'an kao knjigu i poslanika kao primjenu te knjige. I na nama je da kažemo, je ja poznajem Resul Laha toliko? Znam ja kako se on abdestio. Dobro, kada bi ruke, možete li svog poslanika? Da je, predpostavimo da mu hoće da mu naspuna njegove mu barek ruke. Kako su mu sipali? Jesu mu polako sipali ili su mu onako kako mi je znamo? Nalit dobro vode Polako su mu sipali. Oli tako? Stoper je svoje ruke. Zašto? Zato što je Resul Laha rekao čak i da si na rijeci koja deče Odiš, mašala, mi imamo li nerijetva lijepa, una, naše rijeke, na drini. Odi na rijeku kad odeš. Nemoj uzmati, odi više nego što ti treba da odrećiš. Drugo, ako da se kupaš, ako imaš hrabrosti da unu uđeš i u ljeto, je hladno. Znači, nemoj dozvali, samo reci i onda šta imaš? Imaš nagradu jer si u jednom malom aspektu svoga života slijedio Resul Laha, sallallahu alaihi sallam, šta si uradio? abdestim. Ljudi, abdest je sastavni dio moga identiteta, moga islamijeta. Ja želim da abdestim onako kako je to božiji poslanik radi. Salalaho vizam. Ja želim da utemenim svoj život, svoju predpostavku za nama, znamno mi kako je to božiji poslanik radi. A sada posmatrajte. Zadnjih deset puta kada budete u abdestani, posmatrajte sebe kako se ponažete. Posmatrajte ljude. I subhanallah, hadreti Hasan i Husein, unuci Božeg poslanika, Muhammada, sallallahu alaihi wa sallam, koliko, kako je taj odgoj Božeg poslanika, kaže, gledaju Hasan i Husein čovjeka kako krivo obdesti. I znaju, pogotovo ako kažeš nekom je koji je stariji od tebi, nešto ga pokušaš ispraviti. U startu 90% je šanse da će se u Zoholt nije če htje prihvatati, je tako? Zašto tič meni govor? Znalo se namadest, uđem ovdje u džamiju, čovjek nas istira. Kaže, što? Kaže, to je moje mjesto, ja kaže, klanjam 20 godine. Čudno je, ne neznanje ne je veliki dušmanin čovjek. Hadreti Hasan i Husein vide šta se dešava kako čovjek kriva abdesti. Jel pretjerivo u abdestu, jel, jel onaj pravo kako ne treba, jel ne, ne znamo, samo kaže pogrešno je abdestir. I kaže, šta rade njih dvojica, to su unici pejgambera, samo da su rekli, nema tog fakulteta čovjeće, nema tog doktorata. Hapi za ovo da kaže ja sam pejgamberom, ono kaže i gotovo vaće privata njega. Ne, ne, ne. Kaže Hazreti Hasan, kaže ja ću, kaže ko on, a ti ispravi. I Hazreti, Husein gleda Hazreti Hasana, ovaj Abdestin ko što je ovaj čovjek abdestio. Rozumijem? Kaj ne, ne, ne, ne, tako. I ne ispravlja ovoga čovjeka, nego ispravlja šta? Ispravlja svog reženog brata. Kaže, znaš da je naš dedo, Resulullah sallallahu alaihi sallam abdestio tako da, kaže čovjek gleda. I vratio sa abdestio. Ako hoćeš, suština U promjeni je. Želiš li da promjeniš ili želiš da zalatariš? Ako hoće da zalatariš, kudo, lako ćeš. Samo ga napadniš I nešto što kaže, ja sam njemu, kako to, A, zulema, kaže, ja sam njoj sve ubrk. E, kaže, taj brk više nećeš vidjeti. <laughs> e, to se lako dešava. Ne može sunet resun lahaj. Evo, njegovi unicici pokazuju. Pa ste naprave, haman, haman situaciju predstave, seriju naprave ljudima kako se treba abdesiti. Da ne bi uvijedili čovjeka jer je stari. Neće prihvatiti. Još jedna stvar. Jedno je pitanje pretjerivanja u korištenju vodi. Druga stvar. Pitanje uzimanja abdestana. Abdest vi znate da se može uzijeti. Ako već imaš abdest Kaže ono dodatno. Već je seba. može se uzijeti. Ali tu obavezno posmatraje kakva je situacija. Ako nema vodi. Ako ćeš onaj, u kući gdje ćeš u nezgodi domaćina imam abdest ali ja da to podrebljam nemoj, gledaj sunet Resulullah, sallallahu ti si, kakav je Resulullah bio kao gost, jel bio te retno? Kaže Hazreti Ebu Ejube Lensari, kada je došao Boži poslanik iz Mekije u Medinu, bio u njegovoj kući. Stidio se Boži poslanik, kaže Ebu Ejube, nemoj da mi budemo, kaže, u podkrov, jer je kuća bila od dva sprata sastavljena. Nama dolazi puno gostiju, pa će morat svi da prolaze kroz ovaj prvi sprata da te, te bihuzure neka na Takav je kao gost. Takav je kao gost. I definitivno, uvijek, subhanallah, kao da je, je rečenica koju možeš, i eto to je na neki način možda i glavna poruka halke Hadisa, naučit se ponašat kada budem prije svakog svoga postupka, pitao se, bili božiji poslanik, Muhammed s.a.v. to uradio. Kad to budeš samom sebi postanio, tada ćeš odavljati, tada ćeš, jer je Za njega je gospodar kazao zaista je vama u Božijem poslaninku najbolji uzor. Za svakoga. I za onoga ko je prijedsednik države i za onoga ko možda nema ni, ni dva randa osnovne škole. Med. Za svakoga. I za čovjeka koji je težak, zemljoradnik i za čovjeka koji je inženjir. I za inženjera, i za ljekara. Za svakoga je. Pazite, to je kuranski tekst. Zaista je vama u Božijem poslaniku. Svima vama. Samo sve postavljaj pitanje, bil Boži poslanik tako uradit? Bil Boži poslanik na taj način s abdestir? Bil Bili Boži poslanik za vrijeme uzimanja abdesta razgovarao sa onim koji je do njega? Bez obzira, ako ima neka potreba, odgovorim. A na moj priči, priprimaš se za abdest. Priprimaš se za namaz. Abdest je priprema tvoj uvod. I kažu, kada osjetiš da si u namazu skrušen, znaj da se dobro za namaz pripremio. I onda zamisli, subhanallah, dara gospodara, da ti obavljaš namaz, razmišljaš, subhanallah, ovo me je možda prvi put da sam se posunetu Resulullah, zlalallah, v.s.m. abdestinu. Prvo, česmo sam odvrnuo na minimum koliko mi treba da se fino operim. Drugog ugledao sam svaku kat vode da uštedimo. I zamisla namaz, kažeš, gospodaru, počasti me na dan kada tvoji robovi budu žedni. I znate da će na sudnjem danu sunce sići na glave stvrte, stvorenja. Zamisli tog dana, reci gospodaru, poklanjam sunnetom resulu Laha kojeg stijedim, poklanjam svaku tu kap za onu kap kojom ćeš me ti napojiti iz ruke tvoga miljenika. Zamisli. I stalno, i stalno imaj taj odnos. E onda ćeš razmišljati kada budeš u prilici da donosiš odluke gdje možeš uštijedit možda milione. Uštijedit ćeš milione. Zašto? Jer si samog sebi odgojio kada apresiš pet puta nadam, to uštijediš koliko možeš voditi. Saki dal politar tri. Nas Našovoliko koliko 304 500 L. To su to su one pobjede koje dolaze kada kada čvrsto vjerujem da ni dijelo nije malo kod Allaha pri. Ako to nismo svjesni, ako mislimo da trebamo neka velika djela da onju, a nismo svjesni, subhanallahu kako to jedan pjesnik kaže, la tas tas grenne minel ma'rufi she'a. Ništa od dobročinstva nemoj malim smataj. Ništa. Pazi, I najveća brda su sad kana od kamenčića. Ovaj trebević koji vidiš, na kraju su kamenčići. Trebamo ići tom logiku. I alhamdulillah, alhamdulillah, kada se promijeni u našim životima ono što mi možemo promijeniti, Allah će promijeniti ono što mi ne možemo. Jer onaj kur'anski ajit, inna Allahe la yugajiru ma bi qavmin hatta yugajiru ma bi anfusihim, zaista Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebi. Kaže ulema, kada mi promijenimo ono što možemo, što nam je Allah dao da je u našoj mogućnosti, Allah će nam promijeniti ono što nije u našoj mogućnosti. A more stvari izvan naše mogućnosti. Zbog toga, jedan od aspekata koji je, pazite, vrlo bitan, vrlo života Pijet puta nadam danas mi ćemo, ako Bog da, dragom gospodar pasti na seždu. Dajte da temeljto abdestimo. Dajte da prijeljkom abdesta upotrebimo što manju količinu. Ode je kažemo, to je sunet Resulullah s.a.v. da se voda štedi. Treća stvar, kada smo u prijeljci da se pripremamo za namaz abdestom, da to učinimo tako pedantno, tako temeljto. Onako kako subhanallah kada date pozove drag insan i kaže dolazi im ti. kako se priprimi kuća? Nemojte da mi, kada nas gospodar pozove da se mi ne odazovimo na, na, na najljepši mogući način. Kažu da je u lema. ranije govorila, kaže kada bi jedan od njih podiguo čekić radi, a čuje eza, kaže spustio bi čekić sa strane, pitaju ga što mogu se još jednom udati. Kaže nema bereket u udarcu čekića čuje, kaže, onaj ko nosi čekić Allahove za, a ne odazorije se. A mi danas samo još malo, samo još malo. Kaj? Samo još kaže jedan e da pošaljem, prođu mi sunete. E-mail nešto, zašto? Pa prođe mi prvi reka, tvar za. Zašto? Pitanje je šta je meni, šta je meni bitno? To će se pokazati. Ne treba meni niko od vas kaza da mu je knjiga bitna u životu. Samo nek mi kaže koju je knjigu zadnju pročita. Ali tako? Ne treba niko govori, je li mi Kur'an bitan ili nije bitan. Dobro, je li danas proučio ono od Kur'ana što si planirao ili planirao? Naš odnos prema stvarima pokaži koliko su nam one one teške. Ja zaista molim gospodari da nam sunet Resulullah s.a.v. bude bitan. Toliko bitan da ga pokušavamo živjeti u svojim životima. Jer ako ga ne živimo u životima, možemo ga savršeno dobro poznavati. Ali mi ga imamo onoliko koliko ga živimo. Po je resula sallallahu alaihi wasallam u našim životnim stilovima prisutan. Ja molim gospodara da nas utami pomognanima.